Перед ранком дощ перестав, ми позбігалися, все приготували і весілля було на славу. Але які переживання мав він? А то була для нього добра школа, щоб він міг більш увіренно приходити до Бога у молитвах з нуждами, яких так багато виникало опісля на його служінню. Та його весільна проблема заставила його вирішити її перед Богом через молитву. Він її вирішив, хоча нелегко, та зате нажив добру практику, що Бог чує наші молитви у День Печалі. Після нашої евангелізації, як мені запам'яталося, була дуже велика евангелізація під Чернівцями, здається у Володці. Коли я приїхав туди, там були тисячі людей, дуже багато машин. Для мене тоді то було чудо, що стільки машин є у віруючих людей. І ніхто того народу вже не приходив розганяти, штрафувати чи арестовувати. Опісля була організація в місті Чернівцях у філармонії. Був переповнений зал народом. Там уже був учасником Віктор Кліменко. То був, гадаю, що перший заграничний гість – на евангелізації, які набирали розмаху. Опісля була сама більша евангелізація на Буковині, це на стадіоні Буковина у Чернівцях. Там вже було 18 тисяч народу. Виступали з Канади брати Давидюке і чоловічі Чернівецький хор. На трибуні сиділи передові служителі Буковини, перед очемо всього народу були всякі начальники з органів влади. І ніхто не заперечував нічого, всі тих ослухали. Те нас дуже тоді дивувало, ми до такого були незвичні. На всю гучність могутньої канадської апаратури звучали слова, проповіді і пісні, які розносилися по місту. Те відбувалося навпроти готелю Буковина. Коли Джордж Давидюк зробив заклик, вийшли на покаяння, приблизно 700 чоловік. То треба було бачити, як з усіх сторін стадіону і йшли люди до платформи. Ми раніше ніколи такого не бачили на нашій землі. Ми плакали з радості і очам своїм, здається, не довіряли, що це дійсність. Але то була дійсність. В наших очах доповнялося те, що було мовлене Святим Духом, страшні дні гонінь, в мене між відеокасетами є трохи зйомки про ту подію, а у брата Василя Чорного є ціла касета». Опісля неодноразово робилися евангелізації в домі офіцерів у Чернівцях. І зрешті, хто тільки де міг, там проповідували Слово Боже, і ніхто не перешкоджав. «Прийшла обітована Богом свобода, і то не тільки у нас» але по всьому бувшому Радянському Союзі. Здавалося, те все було як усні. Ми були наче п'яні від щастя. По всіх містах і селах бувшого Радянського Союзу, наче воскресла Церква Христова. До тоді все було придушене, залякане, наче і не було тих віруючих, а зрешті, наче з-під землі, Піднялися хори і оркестри, полум'янні проповідники і сміливо пішли, Словом Божим, по площах, клубах, домах культури, по воїнських частинах, по тюрмах, по лікарнях, по дитячих інтернатах, навіть по державних вищих учбових закладах і правоохоронних органах. Міліція, яка раніше розганяла віруючих і арестовувала, Стала закликати місіонерів у свої відділі, де міліціонери покірно сиділи перед проповідниками і слухали про Бога. Що сталося? По програмі Комуністичної партії, віра в Бога в тодішній нашій країні повинна була зникнути зміж людей. І послідного віруючого можна було б побачити тільки в музеї. Так вони планували і так говорили. А вийшло навпаки. Комуністи кудись зникли, їх не стало, а Христова Церква отримала небачену на нашій землі свободу. Це сталося тому, що так сказав Бог і сказав своїм людям про те ще скільканадцять років тому наперед. Дійсно, Божі обітниці, залишені нам на сторінках Святого Письма, спрацьовують і в наші дні якщо ми є дійсно Божими. Святий апостол Іван записав слова в 15 розділі, вірш 15, «Вже більше не зву вас слугами, бо слуга не знає, що робить пан його, а називає вас друзями, бо все, що чую від Отця мого, об'являю вам». І люди належні до церкви п'ятдесятниці знали про таке славу не майбутнє через працю Святого Духа, якому довіряли так, як про те говорить Святе письмо. Окремі люди віри знали про те, що диктатор Сталін помре і прийде послаблення у суворих гоніннях, знали про те перед його смертю, знали про те, що Бог усуне з престола Хрущова. І з тюрми в'язні за віру підуть на волю. Знали також про повну свободу, яка принесе небачену нам можливість проповідувати вільно святе Слово, так як те опісля і сталося. Знали й про інше, яке теж було мовлене Святим Духом. Як де і як якому? 15-20 років до того, як воно стало доповнюватися то про майбутній виїзд з Радянського Союзу, про імміграцію, яка відбулася в колосальних масштабах. Як я писав вище, що венгелізаційна праця робилася в кожному місті, але наша Каменська Церква на самому початку свободи трудилася тільки в нашій місцевості і не посилала своїх післанців у далекі краї. У 1991 році з нашої церкви поїхали перші місіонери в Удмурдію, в чолі з буздругом Ільом. Опісля поїхав Марчок Анатолій, мій син, який пробув там півтора року. До них постійно приїжджали група за групою по 6-8 чоловік і інших тимчасових, які мінялися в залежності від часу своєї відпустки, яку брали з роботи. На все те потрібні були гроші на дорогу, щоб поїхати, а також на їжу і житло. Їздили переважно молоді брати та сестри. Вони брали з собою, скільки могли з дому, продукцію харчування, а решта гроші. Все те лягало тягарем на кожного учасника евангелізації і на церкву, та місійну працю все ж продовжували. Розпочинали її з того що в міському транспорті серед людей хтось ставав між ними і звертався до пасажирів, що ми приїхали з України, щоб розказати вам про Бога, і розпочиналася бесіда. Люди щось запитували, їм відповідали, зрешті розпочинали співати християнські пісні, які, як правило, подобалися людям, закликали їх до молитвеного дому, де вони зможуть узнати більше про Бога, як те, що узнають при випадковій зустрічі в автобусі. Примітивні зібрання проводили в домі одного віруючого брата, який доживав вік у тому місті. Це було місто Сарапул в Удмурдії. В тій же кімнаті, де проводили богослужіння, і за фінансової скрути там і ночували, тому що зацікавлені люди приходили і вечорами, щоб зустрінутися і поговорити з місіонерами. Приходили злонамірено недобрі люди, щоб пригрозити, а більше з власним відчаєм, за порадою. То була пора особливих переживань і самопожертвування. Не було ніяких зручностей, домашнього затежку, а була постійна небезпека навіть напад ворожих людей, які вірно служили сатані. Для приїжджих груп з Кам'янки була орендована квартира де ночували всі решти. Осмілившись, на мисійній праці, керівники груп ходили від підприємства до підприємства, на фабрики, заводи, дитячі заклади, які знаходилися в місті, і випрошували дозволу на зустріч з колективами підприємств і закладів. Одні керівники погоджувалися на те, інші не погоджувалися, і таким чином вони пройшли всім містом, сарапулом, своїми виступами. Навіть міліції виступали перед правоохоронцями, і образувалася церква. За рахунок Кам'янської церкви зробили реконструкцію того дому, де проводили богослужіння і вже мали офіційний молитовний дім. Присвітером церкви погодився бути головач Троян з Кам'янки, який жив уже там, і доглядав церкву. Коли вже з місцевих братів, які повірили через слово післанців з нашої церкви, окріплено настільки, що вже могли самі себе обслужити, то було з між них вибране керівництво церкви, яка нараховувала на той час за 100 членів. І вони вже діяли з Божою допомогою самі, а місіонери продовжували свою місійну працю вже в Полтавській області на Україні. В тій області, на Східній Україні, за 70 років панування атеїзму, віра у Бога майже зникла з свідомості людей. І наші трударі розпочали свою працю з двох районів – Пирятинський і Чорнохинський. Все розпочинали і продовжували такими методами, як і Удмурдії – група за групою. Заміняючи одна одну, працювали безперебійно десь два з половиною роки. Купили підмолитовні будинки дві хаті і приспособили їх для зібрань, де вже постійно проходять богослужіння. Наскільки мені відомо, то в одному з цих районів і по сьогодні трудиться місіонером молодий брат Володимир Шмід теж з Кам'янки. Групи вже перестали туди їздити, там уже працюють місцеві, які повірили і покаялися. Наша Кам'янська церква постійно проводить євангелізаційні богослуження напротязі вже 12 років, розпочинаючи з 1992 року у навколішних селах. Ще коли ми жили в Кам'янці, то вже ходили з проповедю Євангелії та піснями в село Горбівці, Вовчинець та Черіпківці. Опісня розпочали вже без нас в районному центрі Глибока, в Давиденах та Петричанці, куди постійно щонеділі їздять групи з кам'янки. В районному центрі розпочинали евангелізацію, арендуючи прекрасне приміщення, де раніше був райком партії. Там, де сиділи перші комуністи району, які наганяли страху на Христову церкву, там залунали християнські пісні, полинули до неба, і звідти без перешкод молитви і голос проповіді Євангелії для гордих людей з райцентру лунав. Такі великі чудні діла Божі прийшлося нам пережити. І так, наша Кам'янська церква Моя духовна мати, в якій я народився і зростав, у моїх очах має гарні і добрі здобутки в Божій праці на землі, які я хочу перерахувати, тому що я радію з того і гордюся тим, що те здобутки, страждання і перемога моєї духовної матері. Вона існувала вже ще до мого увірування з 1921 року. Коли ще була малочисельна, надзвичайно страждала від нападків православного священства, румунської жандармерії та місцевих людей, які не могли змиритися з її існуванням. В 1942 році прийшло велике ганіння на церкву. Було засуджено до в'язниці 51 член церкви за одним разом. Арештували і судили людей і жінок разом так що 38 і сестер залишили своїх малих дітей самих вдома яких щоб не помирали з голоду без батьків розбігались невіруючи родичі до себе. В 1944 році при загальній мобілізації 22 братів забрали на війну. Церква молилася за них і Божим духом було сказано, що всі повернуться живими. Так і сталося. Всі повернулися в той час, коли тільки з нашого села 203 чоловіки не повернулися, а полягли на полі бою. Те було чудом для всіх людей. У 1946 році було надзвичайне духовне пробудження серед віруючих. За дві неділі Бог христив Духом Святим 86 душ.